Отримати від суспільства певні матеріальні і духовні блага, вона має виконувати покладені на неї обов'язки, віддавати суспільству свою працю, свої зусилля, піклуватися про державні та громадські справи. У проєкті Конституції України в главі 6 передбачені наступні основні обов'язки, що є в чинній Конституції – Кожний зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції і законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб. Захист Батьківщини є обов'язком громадянина України. Кожний зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом. Кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі, історико-культурній спадщині, відшкодовувати завдані їм збитки. Основні права і обов'язки, що закріплені в Конституції, розвиваються і контролюються в інших наступних законах. Глава 8. Закон України про свободу совісті та релігійні організації. Перше. Загальні положення. Завданнями цього закону є гарантування права на свободу совісті, забезпечення соціальної справедливості, рівності, захисту прав, і законних інтересів громадян, незалежне від ставлення до релігії, визначення взаємних обов'язків держави і релігійних організацій та інше. Право на свободу совісті включає свободу мати, приймати і змінювати релігію. Або переконання за своїм вибором відкрито виражати і вільно поширювати – Свої релігійні або атеїстичні переконання. Громадяни є рівними перед законом, незалежно від їх ставлення до релігії. Церква в Україні відокремлена від держави. Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій. Релігійні організації не виконують державних функцій. Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви. Друге – релігійні організації. Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, Релігійні братства, місіонерські товариства, духовні начальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні організації представляються своїми центрами управліннями. Релігійні організації діють на підставі своїх статутів, що приймаються на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях. Для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи громадяни в кількості не менше 10 чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяви на статут на реєстрацію до виконавчого комітету міської ради. Релігійні центри, управління, монастирі, братства, місії, духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут до Державного органу України у справах релігії. У реєстрації статуту може бути відмовлено, якщо статут або діяльність релігійної організації суперечить чинному законодавству. У разі порушення організацією законодавства її діяльність може бути припинена за рішенням суду. 3. Майновий стан релігійних організацій у власності релігійних організацій можуть бути будівлі